أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختينم برچبیس دوقف سبق نديرا بك دمخ کی در طول تختو سرداري شه ترقصة پوری در تجوید اغا غدغد قواعد اغا اوپیجان تلمنگا ین Waarونی پینزاو تختو کیым منگا شکل او نم او آواز او بے جانتو پا اولین تختو کی همنا خلاصه اولین پینزاو تختو کی منگا شکل او نم او آواز او بے بی جانتو بیا با منگ پا زبر تخته کی د حرکاتو کی د حرب طریقہ او آواز او بے بی په زبر کې با اواز سنگوي فذیر او پیش کې با اواز سنگري دغشان او د غرنګا په ټولو تختو کې په دې طریقه باندې او بيجان تل ا د طریقې په ټولو طریق په ټولو تختو کې موږ بهاري وو کې خپل پل یو دا حرف او انداز او فوډره نو په وقف کې چې مونږه په دې قواعدو د قران په دې قواعدو نو انسان ته په دې کې په قران کې د اترې دوه هغه ضرورت راځي ضرورت نه البته خامہ خاد اترې دوه قواعد هغه به جان دواقف زی پی جانتل او دویم دواقف طریقه پی جانتل دو خبری به زوری دواقف قرآن کی ودری دل دی پا دی قوانینو چه منگا چریگونو منگ با قرآن کی زررت دو ادری دوره زی وزداغی که دواقف او دویم دواقف طریقه پی جانتل چې په کومه طریقه با منگا وقف وقف دیتووی دا کلمه پاخریحرب بانده, پا بانده سا او آز دوانا بندول وقف دیتووی دا کلمه پاخریحرب بانده سا او آز دوانا بندول او دا کلمه اخریحرب سا کن کول دا وقف فینزا علامی دی اغوپِ جنو در ذرری تختی دا وقف فینزا علامی دی اغدا غول ایا د و م ج ز پدی 150 علامات پدی 150 نخوبه و دري زکه یو زکه سړي و دري کیه لکه با دا و دري دل ديزه کی و دري دل نشته نو په هر زه بنو دري پدی 300 علامې چرآشي پدی وقف کول شي پدی نه په بل شي وقف نه شي کولای کلا کلس تا ساده وجنا د ایند ې او تا عامې نووي په و دی, دی. بیا به غیر باندې دوباره به با لک شاته یو او بیرطبې ووسې او بیا به شروع غته اعاد او چې په ودرې دللی لکه په ج باندې دی په می باندې دی په تو باندې در په ووق چې کم ای باندې ات ختم شو هغ بانند ات دی نو بیا د غ نه اوستون شو مخکې شروع ک مخکې بعض او ته دا ووقف کنه قیدیدی غدا دی قیدا نمبر 1 هر کلمه چې د کلمی په آخري حرف زبر یا زیر یا پیش راشی یا دو زیر تو پیش راشی ولا زیر یا الٹا پیش راش په شرط د دې دا ولا زیر او پیش په هر آغري پدی طولو حالاتونو کی باوقع بجزم سرکیگی او دیتا وقع بل اسکانوائی وقع با پدی طولو حالاتونو کی بجزم سرکی او سو پدی کی دو زبر رانو اوڑ اب یہ بلق قائدہ دا ذکر کی آن قابضا ضحرک آن قابضا زبر رانوائی بِهَذَا الْبَلَدُ يَعَضُّ الظَّالِمُ وَقَفْ يَعَضُّ الظَّالِبُ طَبَقًا عَا طَبَقٍ وَقَفْ طَبَقًا عَا طَبَقًا قُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ خَشْيَ رَبَّهُ وَرَاءَ غَذِّكَ بَدِي اتتولو مِسَالُنَا كِبَوَا قَفَجَزَمْ سَرَكِيَ او دا ای زبر مثال زیر مثال پیش مثال ترنګی دا ټول ذکر توبقن ان توبق وقل هو الله احد دا دو زیر مثال او دا دو پیش مثالونه ذکر اجر بی hazardous البلد یادی نور ټول کی ځان له اجرا وک دل با وقف او جزم سره کیږي زک چي د کلمې په آخري حرف زبر زیر راغله دي او دیتا وقب بل اسکان وی نوم دا دی سو شودا دی وقب وقب بل اسکان قیدا نمبر دو هر کلچی دا کلیمی پا خیری حرب باندی دو زبر تنوین اغرش و دا وقب پحالات کی با پالی پی مدسر دا بددی او بلا قیدا بددی که دا دا هر کلچی دا کلیمی پا خیری حرب گول تارش اگ گول تانی و دا وقب پحالات کی با اغا په هاييس په هاي ساکينه او دي تا وقف بالامثال وي دي تا وقف سر بالامثال مثالنا ان هو كان توادا خبيرا بصيرا راضيه مرضيه في عمد ممدد وقعت الواقعه <سخن> ازیفة الازیفة دور دا مثالو ندی اجرا دلتا باوقع پاهای ساکی نسرکی گوره رازیتا مرضی دا اجرا دلتا باوقع پاهای ساکی نسرکی زکا چی دا کلمه اخری حرب گولتا راغ دیدا او دلت دیتا وقبل ابدالوائی او بل انهو کان تووابا دلتی با دا دو زبر تنین دارنگی پالی بی مدس رو بدلیگی زکا چه در گلیمی پا خیری حرم بانده دو زبر او دی توقع بی لیب دالو آئی دی دا تصوی وقع بی لیب دالو دا دل اجرا دا دوانا دوانا اجرا گارن قیدا نمبر هر کله چې در گلیمی پا خیری حرم ولال زبر ولال زیر الٹا پیش راغلیوی وبشر دی چې دا ولال زیر او پیش بغیر د حن راغلیوی دا, را دا وقف په حالات کې با د دې دیوانو حرکات او حرکات کی پاتې کیږي د ټون حرکات به با کی پاتې با او دې تا وقب به سکون وای لګا ون نحاری اذا تجلا ونحاری اذا تجلا ان الله لا يستحي وعد الاخره ليسم قرا غلطوس اجرا ونحاری اذا تجلا اجرا داوالر زبر با وقف کی باقی زکا چه ده کلمه اکیری حرب بانده و لارزه بر او دیتا وقت بی سکون وائی قیدا نمبر چار هر کله چې د کلمه پا اکیری حرب شد راغله وی او د وقت په حالات کې به شد باقی پاتیگی کی او حرکات بتی قرزی او دیتا وقب بی تشدید وائی بی تشدید لك مثال على جيوبهن قرار كتير مثال لدي على جيوبهن المستقر على النبي على النبي يبنوه على النبي أمر مستقر تقول مستقر على جيوبهن إجراء تلتبع وقفتشسركي ځکه چې د کلیممی اخیرې حرببانې شد راغلی او دیته وقع پې تی دوایي خ دا نمبر بانج هر کله چې د کلمی اخیره حرب په وقر سره ساک شي او ښ طرف تهګونډې حرب د وروفی مدن راغلیوي د وقع په حالات کې به په دغه هورو هرې مدبا دولی مقدار نه زیات را کاو. مدی او دې تا مدي ارزې وقت وي يا هر کړي د کلي نه خيري حرف وقف سره ساکن شي او ښ او ښي طرف ته غونډي حرف د حروف لين نه راغلي وي د پکی بالا قاعده زمند د وقف په حالت کې وا دغه حرف لين د یو لې مقدار نه زیات راکاوومو په لې چې حرف لين به بغیر د رکو دونه بنانوم اسرائیل راکاوو بنوم وچلته قاعده ذکر کلادا وقف چې دیتا مد یار زی وقوی دریتہ دا او دارنګیا هر کلې ذکلمه حرب کو وقل سر ساکن شي او قیتر زده غونډي هر د حروف لین راغلې وین د وقف حالات کې با د حروف لین د حروف لین دونه درنه زیات راکاګو بیا او دیتا مد یار زی وقوی ټو کیسما مدي دغه یور تا ماده ار جی وک د حروفی مدرا شه دا د وقف د جن به ګورو د حروفی ورستتی حروفی مدرا غریو ماکی حروفی مدرا غریو ای طرف ته د حروفی مددا راغلی نو دی تا او یا مون به ګورو کا ارکل چی کلیمیه اخیری حرب وقف سره ساکین جوخه حرب د حروفی لین نار غریو یا یای دین ویای غوی دینو دا وقف پا حالات کی بدغا حروفی دین دیل مقدار نسیعت راکا او دیتا مدی عرضی دینوائی لکک الفخار اجرا دا حرفی مدبہ دیل مقدار نسیعت راکا گو سکچی داری پی مددنا روست و سکون دا وقف دا وجه او دیتا مدی عرضی وقفی وائی رعی اللعین دا و دا حروفی دین د ظاهر بلین با د ولی مې بار نن سیات راګو زکه د ظاهر بلی نوروستو سکون د وقفه د وجه نراغله او دې تاحمدی ارزلین وای قیدا نمبر چین هر کله چې پنون او تنوین اویم ساکن باندې وقع کړی شي نو توقف فعلات كيفية تظهر إضغام إقلاب إخبار نكيجي أو ديتا وقبل إظهار وي ديتا وقبل إظهار وي لكي قوم نوح قوما نوح لما دي كننون قوما نوح قوما نوح بان دي با إظهار نكيجي إجراء قوما نوح لما إجراء ودي دو زیر تنوین کبا ادغام نکيږي ادغام نه کوي زکه چې په دو زیر باندې وقب کړې شو او ديتا وقب بالاظهار وايي قاعده نمبر 7 هر کله چې وقف سره ساکن شي نو ست را په قايده کې منوړو اوس دلته د وقف سره د تعلق ساتینو وقف کی موایم دا چې را وقراد وقف اغا قائدي په یوباسینوبیا کمه قائد راځي وقال تمنګوي دلتیمو به جنې دوباره مو به جنې چې خپې پوشي قائدان نمبر 7 هر کله چې را په وقف سر ساکین شو خې طرف ته گاونډي حرب هم ساکین وي اخوام که تیرنا زبر یا پیشرا غلې وي دا وقف په حالات کې بادارا غټ ویلې شي ویری و را پاتله سوالاتو کې غټ ویلې شي اشپاک قائدي نو مجرآ دارا با دا دارا با قائدو کیا غشتا حل تی بیوگو نمبر او دا دیمونگا جارا با زکچی را پا اقفل ساکین دام را پا اوقف سرا ساکین او خو خی طرف تا گوانڈی حرم خون ساکین او خو مقی زبر یا پیش را گلے دا سوی علتی مثالو نا ذکر کرو ادی علتی بو گو رہی دارنگی او دلتیم دی کراک وقف سرسائی فی القادری مقی تی خل زبر یا پیش را گره علیم علیم را دا وقف دا وجن ساکی نشو مقی را بون ساکی نشو پیش را اسم الذي يخج اجر وللم الطير إن الله على كل شيء قدير توسبر قيد ذکر کی قیدان ہم بر اٹھ ہر کلی چرا وقصر رزاقین شی او خیر طرف تا گونڈی ہر غوم ساکین ترنا زیر غلوین دارا بنا ری یا هر کله چې را کو کسب سرسا کین شو خمق یا ای سا کین را ورین دارابا نری وی له شی اوددی حجرا درا پو نری وی له کیا شمو اودل تیم دا شو قسم لزی حجرا حجر اننا غتی درا کو کسب سرسا کین شو مخ یا رم سا کین خمق زیر نا غری علمنا منطقه را وقب سر ساکین شوما کی دی یا اساکین راغلی ده ان الله علا کل شیئ قدیم را وقب سر ساکین شوما کی دی یا راغلی ده نو یا اساکین راغلی ده دا نو دارابا نری ویلش دا دراده نری ویلو قایدو کی مونږ ویلو قاعده نمبر 9 هر کله چرادو غروتی مددا हर गला चीहित हुरूफी मत्ता यवरल हरकात नवरुस्तो साकिन हर्फ या मुजद्दद हर्फ रगदेवी व वसल की बादगा हर्फ मत्ता नवेले की अप वक़फ की बादगा हर्फ मत्ता वेलेशी अदीता वक़ब बिल इसबात वई लके वला तस्की وروپی دغه حرف مد تا هغه نوولې کیږي کووصل کی کووصل کی بعد دغه حرف مد تا نوولې کیږي وقف کی ویل ولا تاس